Ні, подумав я, прислухаючись, жодного звуку. Хіба те я збіговий скориве. Двері завищали своїми немащеними завісами. Тонкий промінь ліхтарика ковзнув по стінах, коридор, якісь відра в кутку, шафа, ще одні двері, замок навісний, геть нехитрої конструкції. Вікон тут не було. І я подумавши... Мацнув по стіні і натиснув вимикач. І коли під стелею, загодівшись, сліпуче сяйнула люмінесцентна лампа, мені аж дух перехопило. «Ну, певно», – подумав я, – «роззираючись, певно, для такої тонкої, такої делікатної роботи треба добре освітлення. В цій примусії, щоправда, нічого нового і нема. Для Заходу це вчорашній день, але як на нашу третєрядну країну, на ці азіатські умови, Центрифуга, дистилляційний клуб, газова плита, навіть умивальник був, у разі чого відкрутив кран і кінців воду. Я дістав свій мініапарат і почав хапливо робити знімки. Лампа напружено гула. «Ну, хлопці, дорого вам обійдеться вбивство сенсея. І не тільки воно, зрештою, не тільки вам». У кутку стояла якась шафа, дверцята були замкнені. Але я вставив лезо ножа між стулки і натиснув. Язичок замка з сухим тріском відскочив. Ну, в шафі не було чогось цікавого. Декілька лабораторних колб, сулья з кислотою, ацетон. І все-таки непомильний детективний нюх не підвів мене цього разу. В бляшці з-під імпортного чаю виявилися дві люльки. «О!» – здивувався я, крутячи їх в руках. «Добре, добре, нормальний хід». Люльки були з довгими цибухами, чашечки широкі й пласкі, а на дні щось таке, як решітка. «Склад», – подумав я, роззираючись, – «десь має бути склад». Єдине, чого не знайшов сенсей, це склад готової продукції. Втім, вони її, напевне, збувають одразу ж. Тримати ці речі хоч скільки часу надто ризиковано, навіть за таких ідеальних умов». «Ех, більбонська об сюди, ця звірюка спеціально тренована. Я штурхнув ногою купу ганчірок у кутку і завмер. Там щось було, щось чимале, якась коробка. І справді, це була здорова бляшанка з кришкою і затвором, таких зазвичай зберігають кіноплівку. Я трохи подумав, тоді натягнув рукавички і, піднявши замок, обережно відхилив накривку». Тозна якісь сюрпризи можуть чигати на тебе в цім кублі, хоча як крути, а йдеться про дуже грубий бізнес. Ні, там не було якоїсь хитромудрої паски, ні пістолета, зачеплено дротом за спускову скобу, ані пристрою, що смалить малокаліберними патронами. Радше навпаки, коробка була повінця напхана всяким мотлохом. Я безцеремонно почав викидати його на підлогу. Аж на дні знайшов те, що сподівався знайти – маленький 100-грамовий пакетик, фабрична упаковка. «Сода питєва було написано. Я розрізав обгортку і висипав на долоню декілька крупинок білого порошку. Тоді лизнув його. Це була не сода. Врешті це й не могло бути содою. Я заздалегідь знав, чим воно може бути. Зізнатися у перший момент я засумнівався, надто вже високою була якість упаковки». «Що ж, – подумалося мені, – тепер тільки треба знайти склад. Хоча цей продукт не тримають у великих кількостях та ще й в одному місці. Врешті в таких кількостях його в нас і не виробляють. Ну, та це вже не мій клопіт. Надалі цією справою займатиметься відділ безпеки «Тартара». Їм вирішувати, як саме використати цю винятково сприятливу і рідкісну нагоду». Так чи інак, а за смерть сенсея заплатять усі. В цьому не випадало сумніватися. Усі заплатять, дорого заплатять. От холоденка до яхутко тиснув вимикач, і в підвалі запала темрява. На дворі чутно було кроки, шурхання ніг у траві, якусь паплянину. Алкоголіки подумалися мені з полегшенням. Набралися либонь і вештають. Кроки вщухали. Почувся якийсь ласкітливий сміх тоді мурматіння, а потім кроки раптом задуданіли просто наді мною. Хтось піднімався східцями. Я почекав ще трохи, тоді замкнув двері і обережно виліз на двір. Ніч була паркою. Після такої льодовні вона видалася мені літнім теплом. І було дуже гарно. Сірчав коник десь у траві. По той бік річки кумкали жаби. Біля вогнища, щоправда, стояв той самий репет, і вікна світилися в будиночку на другому поверсі, ледве-ледве. Якийсь момент я ще вагався, а тоді, скрадаючись, почав підійматися східцями.